І Волок довго відпущеної бороди Господар неспокійно повів плечем Відчувши мій погляд Автоматично підгорнув грань І знову опустив голову Я загримав у двері Закалатав обмерзлою ожеледю клямку У сінях, шлапаючи і шелестом Хапаючись руками за стіни Хтось добирався до дверей, затих А коли я ще раз сіпнув клямку Тужно заскиглили дверні завіси в глибині сіний, у коморі чи у другій половині хати. «Відчиніть!» – гукнув я. Знову шелест і шляпання. «Хто там?» – спитав жіночий голос. «Подорожній, впустіть зігрітись!» У сінях почулося зітхання, гримнув засу. Вона сердито штовхнула засу і чистим дзвінким голосом запросила. «Заходьте!» Я підійшов до плити, наблизив до дверцят руки. Жінка зміряла мене проникливим поглядом темних, глибоко посаджених очей і, ставши ногою на припічок, вилізла на влаштовані майже під стелею нари. Я сів на лаву. Під бічним вікном на ослоні в купі кожухів хтось схлипував судорожним сонним плачем. «Вибачте, що невчасно потурбував», – сказав я. Молодиця намить, Звісила знар в голову і знову лягла. «Ви звідки?» – запитала вона. «До Львова їду», – відказав я. «А ви як самі?» – молодиця помовчала, потім через хвилину покликала. «Сильвестре!» Сіний, розтираючи долоною горло, вийшов господар. Став біля печі, дивлячись на молодицю, ніби питаючись. «Кого впустила?» «І як мені поводитися?» «Подорожній», – сказала жінка. Господар повернувся до мене і буркнув. «Добрий вечір». Я тільки тепер розрізнив солодкувато-теплий запах самогонки і побачив на плиті високий спіжовий казан з мітною трубкою в накривці. «Ночувати проситься», – звернувся господар до жінки. «Не знаю», – відповіла вона холодно. Спитай сам. Ночувати проситись, похмуро скосив на мене господар. Як дозволите, якщо ваша ласка? Переночую. Господар полапки обмацав кишені, вийняв люльку і капшук з тютюном. Курите? Так, дякую. Нема за що. Холодно на дворі. Дуже. Він якось вдоволено похитав головою, ніби кажучи. А ти як хотів, знай наших. Потім раптом нахмурився, підтягнув штани і опустився на стільчик. В хатині було до краю бідно. У чорному перекошеному миснику стояла ребром велика глиняна миска і пляшка без шики. «Там під припічком ще як васоля. Дай!» – кинула молодиця. Я чогось надула в посмішці губи. Господар потягнувся рукою до горщика, помішав дерев'яною ложкою. Беріть, їжте. Я вийшов до сіней помити руки, потім усівся за скриною і, набравши в жмені квасолю, став по одній класти до рота. У господарі, здавалося, насторожено чекали, коли несподіваний гість насититься. Захланий і ненаїдний Северин Шудько на такий випадок мав правило що не до рота, то дякую. Але мені за кожну бобину було запаморочливо кланятися. «Може, отого дай», – запропонувала молодиця. Господар нехотя звівся, узяв пляшку без шийки, поставив перед мною горнятко і з ваганням подивився вічі. «Я майже не п'ю», – сказав я, – «трошечки, коли ласка». Оте було міцним із запахом перегару-перваком. Господар став до дружини спиною, налив собі і махо увилив до рота. «Ще?» – запитав він. «Пийте ще!» – тут же моргнув мені, ковтнув сам, а відтак налив мені. «За здоров'я вашої господині!» – сказав я. Молодиця ворухнулася, окинула мене якимось нестямним поглядом і шарпнула на голову рядну. «Можете покластися на лаві?» – показав рукою господар. А мені ще треба попильнувати. У бур'яні за вікном стиха шепотіли вітер. У мене перед очима стояла галявина з зайчими слідами. Я спав не кріпко, чув, як возиться біля плити господар –